Дописка видавця. Наприкінці другого тому видавець, змушений повідомити ласкавого читача про дуже сумну подію. Розумного, високоосвіченого, філософічного і поетичного кота Мура посередині його прекрасного життєвого шляху забрала невблаганна смерть. Він помер у ночі з 29 на 30 листопада після недовгих, але тяжких страждань, виявивши спокій і витримку справжнього мудреця. Це ще один доказ того, що з передчасно дозрілими геніями виходить не все гаразд. Вони або зарані в'януть, втрачають характер, стають бездушними і губляться в масі, або довго не живуть бідолашний муре. Смерть твого приятеля Муція була вісницею твого власного скону, і якби мені довелось виголошувати жалобну промову над твоєю могилою, вона вилилась би із самого серця і була б зовсім інакшою, ніж у байдужого гінсмана. Бо я любив тебе, любив душ ще, ніж багатьох інших. Та ба, спи спокійно перон тобі земля Погано що Небісчик не встиг закінчити книгу своєї життєвої філософії і їй судилося лишитись фрагментом Проте серед паперів, що лишилися від покійного кота, знайшлося ще багато думок і зауважень, які він, мабуть, записав у той час, коли жив у капельмейстера Крейслера. До того ж збереглася також Чимала частина книжки, яку Небіщик подер, і яка містить біографію Крейслера. Тому видавець вважає цілком доцільним подати ласкавому читачеві в третьому томі, що має вийти до великоднього ярмарку, ці знайдені ще уривки з Крейслерової біографії, лише подекуди вставивши в них у відповідних місцях, ті зміркувань і зауважень кота, які, здаються йому, вартими опублікування. Запис здійснено на студії «Книга в голос» у 2008 році. Текст читав Борис Лобода.